І вела далі. Разом з учнями 10 А та 10 Б класів, їхнє прізвища, ви знаєте, на цей раз доповідачка кинула такий самий погляд на аудиторію, ходила на концерт рок групи, вона зазирнула Варкуш, що лежав перед нею, і прочитала, наголосивши на останній склад, Аліса, деякі шленів парткому. Почувши таку вільну інтерпретацію назви групи, не змогли стримати посмішки. Комуніст Коваленко не зупинилася. Після концерту, вчителька Павлова завдала ще й матеріальної шкоди трамваю, в якому поверталися з концерту. Хоч було жахливо те, що чула про себе Іра, навіть у цій ситуації вона машинально. По-учительському зазначили, що з граматикою Ольга Григорівна явно не дружить, хоч і має диплом філолога. А може це вона просто її, Іру, так шанобливо називає на ви? «Компостер чи що зламали?» – зненацька спитав трудовик Гальперін. «Уявіть собі, і компостер теж!» – Ольга Григорівна вп'ялася поглядом учителя праці. «Відірвали і забрали з собою». «Тобто украли!» Вона особливо натиснула на останнє слово. «А також, – невгавала доповідачка, – розгойдували трамвай у процесі його руху!» «Ви, Борисе Михайловичу, – не стрималася вона від зауваження і знову подивилася на Гальперіна. – Краще за мене знаєте, як це робиться!» Трудовик здивовано звів брови. Не розпорошуйте уваги, Ольго Григорівно. Йдеться не про гальперина, не дивлячись на доповідачку, докинув директор. Коваленко повернулася до своїх записів. А ще порушували громадський порядок голосними піснями та розпиванням спиртних напоїв. Останнє повідомлення було вимовлене якось дуже поквапливо і на відміну від іншого Геть невиразно тому справило зворотний ефект. Усі присутні подивилися не на Іру, яку звинувачували в таких тяжких гріхах, а на Ольгу Григорівну, котра явно намагалася швидше відійти від болючої для себе теми. «Ось такі факти з даного питання», – Завуч повернули собі колишній тон. «Тепер можна заслухати Ірину Петрівну» з почуттям виконаного обов'язку вона поправила кумирець своєї блузки і сіла на місце. "Як ви прокоментуєте вищесказане, Ірино Петрівно?" звернулася до Іри Парторх. Іра встала. "Я трамваю не розгойдувала", відразу повідомила вона. Усі зареготали. Іра звела очі на присутніх, знову опустила їх, але все-таки закінчила і компостера не відривала. Новий вибух реготу. Ганна Яківна постукала олівчиком по столі, закликаючи аудиторію до порядку. Але це робили наші учні у вашій присутності. А розпивання спиртних напоїв разом з учнями, що ви можете сказати з цього приводу? допитувалася парторг. Іра мовчала. У кабінеті на якусь мить запала тиша. Потім заговорив директор. «Записуйте, Світлану Андріївну, рішення в даному питанні». Звернувся він до секретаря засідання. За фактом аморальної поведінки учителя Павлової Ірини Петрівни рекомендувати вчительській комсомольській організації обговорити і зробити відповідні організаційні висновки. Зі свого боку, як директор школи, підкреслив він, завтра вранці чекаю від вас, Ірино Петрівно, пояснювальної записки з викладом усіх подробиць вашої провини. Крім того, укотре, нагадую, що просив вас не користуватися такою кількістю косметики, принаймні, коли ви заходите в школу. Ви хочете щось додати, Ольго Григорівно?" Без паузи спитав на закінчення директор. Ольга Григорівна, яка з усього, видно, не збиралася більше нічого казати, швиденько зобразила на обличчі засмучено заклопотаний вираз і прямо з місця в тон директорові по материнському застерегла Іру. «Ви, Ірино Петрівно, вчитель, і не варто забувати про це». «Ваші учні – це діти, а ви вже не дитина, тому тримайте дистанцію між собою та учнями».